що ж на ній намальовано? Марго напружила зір і відсахнулася. Козак-мамай, сидячи по-турецьки, поворушив пальцями босої ноги і лукаво підморгнув їй очима шефа. «Цур тобі!» – відмахнулася вона. У кутку забреніла стара ліра. Якось дивно крутилася голова, чи повітря тут якесь зачароване, а може насіння наговорене. Треба посидіти, відпочити. У дзеркалі з'явилося усміхнене, змошковате обличчя старенької бабці. Баба Оляна подумала: Марго Не журися, дочко. «Довірся своєму серцю!» Марго замислилася над словами, а поки думала, провалилася разом із стільцем невідомо куди. Так само на стільці вона й опинилася серед великої зали з колонами. Тільки це був уже не стілець, а царський трон. Вона фізично відчувала на голові корону. Напевно, із золота з коштовностями подумала вона, тисне, як холера. жодну думку в голову не пропускає. Ахмед просить аудієнцію, зігнулася перед нею в поклоні матінка Єсидора. Хай увійде. Увійшов Ахмед, тобто шеф, він же Камікадзе, він же Гриша. Марго ще не освоїлася зі своєю царською ролью, тож розсміялася, побачивши весь почет його дружин – від Вероніки до Леськи. Решта присутніх в залі сприйняла її сміх як знак до публічного висміювання і глуму. «Чому ти паранджі на них не начепив?» – пожартувала Марго. Проте Ахмед лише мовчки вклонився. «Твій гарем добрий, а мій іще кращий!» – похвалилася вона і махнула рукавом. «Ти диви!» – спало їй на думку при вигляді рукава. «Вишитий золотом і сріблом». У залу вели групу чоловіків різного віку, різного калібру і різної масті. Марго від сорому мала провалитися крізь землю. Однак очевидно нікуди було вже провалюватися. А та Марго, що з вишитими рукавами, здається, ані трохи не розгубилася, вона милувалася своїм гаремом. Так і знає, Хмете, поки на твоїй землі діятиме закон приниження жінок, на моїй пануватиме закон приниження чоловіків. «Чого сердиться, вельмишановна пані? Чи я, коли казав їй слово впоперек? Слова не казав, а справу свою погану робив. Мій Бог дозволяє, а я ні, стратити його». Атлетичні, красиві жінки схопили Ахмета і поволочили через залу до виходу. Його дружини гірко заридали. І тут Ахмет зробив хід конем. «Андибере!» – зарепетував він. «Рятуй!» Марго була приємно вражена. В залу війшов Андибер у шароварах по пояс голий. Він тримав на руках немовля. «А ось і моя дитина» – зраділа Марго. Андибер вклонився Марго і попросив. «Відпусти його, моя королева. Він мені життя врятував». За сценарієм, очевидно, Марго мала бути невмолимою.